Kapittel 35 Og Jehova ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Seish fjellområde, og profeter mot det. Og du skal si till det, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg er imot dig, du Seish fjellområde, og jeg vil rekke ut min hånd mot dig og gjøre dig till en øtslig ødemark, ja, til ett øde sted. Dine byer skal jeg gjøre till ett herjet sted, og du selv skal bli til en ødselig ødemark, og du skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, fordi det viste sig at du nærte ett finskap som varer til uavgrenset tid, og du fortsatte å overgi Israels sønner i sverdets vold i deres ulykkes tid, i deres endelige misgjerningstid. Derfor, så sant jeg lever, lyder en suverene Herre Jehovas utsagn, fordi det var for blod jeg berette dig, så er det blod som skal forfølge dig. Sannelig, Blod hatet du, og blod skal forfølge deg. Og jeg skal visselig gjøre seers fjellområde til en øtslig ødemark, ja, til et øde sted, og jeg vil avskjære derfra den som drar igjennom og den som vender tilbake. Og jeg vil fylle fjellene der med et strepte, på dine høyder og dine daler og i alle dine bekkefar, der skal de som er drept med sverd falle. Til øtslige ødemarker til uavgrenset tid skal jeg gjøre deg, og dine byer skal ikke være bebodd, og det skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Fordi du sa, «Disse to nasjonene og disse to landene, de skal bli mine, og vi skal visselig ta hvert land i eie», enda Jehova selv var akkurat der. «Derfor, så sant jeg lever», lyder en suverene herre Jehovas utsangen, «vil jeg også handle i samsvar med din vrede og i samsvar med din skinnssyke, som du har gitt uttrykk for som følge av dine hatefulle følelser mot dem.» og jeg vil gjøre meg kjent blant dem når jeg dømmer dig. Og du skal sannelig kjenne at jeg, Jehova, har hørt alle de respektløse ting som du har sagt om Israels fjell, i det du sa, «De er blitt lagt døde, til oss er det blitt gitt som føde. Og dere fortsatt å være store i munnen mot mig og dere har brukt mange ord mot mig. Jeg har selv hørt dem.» «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt.» Samtidig som hele jorden fryder seg, skal jeg gjøre deg til en ørtslig ødemark. Liksom du frydet deg over Israels hus arv fordi den ble lagt døde, skal jeg gjøre det samme med deg. Til en ørtslig ødemark skal du bli du Duseys fjellområde, ja, hele edom, alt sammen. Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.»